Doncs bon dia i moltes gràcies per venir. Bon dia. Bé, és una cosa que ja hem dit diverses vegades en aquesta sintonia, però ho recordarem als nostres oients per si de cas. No? En què consisteix la, la Ruta Josep Pla Calella? Doncs a eh, la Fundació Josep Pla eh, organitzem diferents eh, rutes literàries, sempre la Ruta Josep Pla, i en el cas d'avui el que farem és la Ruta Josep Pla a Calella de Palafrugell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 que era, regentava la taverna de Can Valla, i de l'Armós, que era un mariner pescador que era molt amic d'en Pla i, i que era com la fillet de la Marieta Batlla. I quin tipus de lectures hi hagi? Reflexions o escrits? Doncs sí, efectivament Josep Pla té, té sempre en prosa, textos en prosa,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 Per a Josep Plac tot el paisatge és eh, li, li interessa la intervenció antròpica no? en, en el paisatge, però en el cas de Calella especialment. si o sigui, eh, Calella li sembla el, el contrari de, de, la, de, la, de la salvatgeria, diguéssim, i li agrada eh, l'ordre i l'escenari. Això que han fet els, els pescadors, que és construir un, un, un poble de pescadors preciós, en un entorn meravellós, i la vida d'aquests homes genuïns, diguéssim, i aquestes dones. Sí, és molt maco, Calella. I encara hi ha places per la ruta? Encara hi ha places. Eh? Aquesta tarda, a les 7 de la tarda, us convoquem a l'oficina de turisme de Calella, i després d'allà anirem al mirador dels burricaires i comencem la ruta. Més o menys per quantes persones teniu pensat eh, que caben? Mm, normalment, al màxim 20 persones, perquè si no llavors l'activitat perds per qualitat. Eh? Mm, clar, bueno, doncs em penso que ja no tenim més preguntes. Vols donar alguna informació més? Doncs, eh, si voleu venir aquesta tarda, també podeu trucar-nos a, a la Fundació Josep Pla per fer la reserva, el 972 30 55 77, o bé enviar-nos un correu a l'info Perfecte, doncs moltes gràcies. Gràcies a tu. <laughs>